Tizedik fejezet Layla Október 24. Szóval igen, hivatalosan is együtt vagyunk. Hagytam, hogy így történjen. Most már nem lenne könnyű visszakozni, nem lenne elég, hogy egyszerűen csak nem találkozom vele többé. Egy szombat reggelen le akartam vele ülni egy kávézóba reggelizni, hogy elmondjam neki, tartsunk szünetet. Használtam volna a szót, hogy ne jöjjön rá, mik a valódi szándékaim. Azután kitöröltem volna a számát a telefonomból, nem jártam volna többet kompal, és sosem válaszoltam volna neki, ha ismét kapcsolatba akar lépni velem. Amikor ezt így leírom, tökéletesen egyszerűnek tűnik. Azt mondtam magamnak, hogy holnap lesz a nagy nap, de aztán az ágyában ébredtem, és inkább azt mondtam, hogy még egy nap, és arra eszméltem fel, hogy már egy hét is eltelt. Közben a jelenléte gyökérhálózatként terjeszkedett az életem talajában. Már a csapatom minden tagja tudott róla. Rupert, a kompos, egy reggel, amikor egyedül mentem, megkérdezte, hol van a partnerem, Jessie pedig az irodaház előcsarnokában érdeklődött felőle, hogy kicsoda, micsoda. Tudta már, mit szeretek, mit nem szeretek, és megismerte pár titkomat is. Természetesen nem mindet. Gosford olyan volt nekem, akár egy titkos menedékhely. Egy világ, távol a menliben lévő lakásomtól, ami mindig olyan volt, mint egy kagylóhéj, amiben akkor tudok elrejtőzni, amikor munkaüzemmódban létezem. De a farm, Istenem, az a farm az én belső szentélyem. Ide el pihenni, ünnepelni, gyászolni, nyalogatni a sebeimet és újra kapcsolatba lépni önmagammal, amikor az élet már túl nagy megterhelést jelentett számomra. Azelőtt senkit sem hoztam ide, még Harutót sem, pedig ő sokszor el akart kísérni. Nem, mert sosem éreztem helyén valónak. Sok fenntartásom volt a kapcsolatunkat illetően, és ezt a részemet nem akartam felfedni előtte. Mindent tudott rólam, tényleg mindent, de magamnak is meg akartam tartani valamit. Kál előtt viszont teljesen fel akartam fedni magam. Jó kis macska játszottunk, és azt akartam, hogy elkapjon. Azt akartam, hogy megismerje az igazi énemet, vagy annyit, amennyit az együtt töltött idő alatt meg tud ismerni belőlem. Ezért döntöttem úgy, hogy hazaviszem. Azt akartam, ha majd tönkre megy minden, így maradjak meg az emlékezetében, biztonságban, a szentélyemben, élettel telin, a valódi magamként.